פרק י"ט: ואתה שא כינה אל נשיאי ישראל ואמרת מה אמך לוויה בין אריות רבצה בתוך כפירים ריבת גוריה ותעל אחד מגוריה כפיר היה וילמד לטרוף טרף אדם אכל וישמעו אליו גויים בשחתם נתפס ויביאוהו בחכים אל ארץ מצרים, ותרא כי נוחלה, אבדה תקוותה, ותיקח אחד מגוריה, כפיר סמת הוא. ויתהלך בתוך אריות, כפיר היה, וילמד לטרוף טרף, אדם אכל. וידע על מנותיו, ועריהם החריב, ותה שם... ארץ ומלואה מכל שאגתו. וייתנו עליו גויים סביב ממדינות, ויפרשו עליו רשתם, בשחתם נתפס. וייתנו הוא בסוגר בחכים, ויביאוהו אל מלך בבל, יביאוהו במצדות, למען לא יישמע קולו עוד אל הרי ישראל. אם מכה חגפן בדמך על מים שתולה, פוריה וענפה הייתה ממים רבים. ויהיו לך מטות עוז אל שבטי מושלים, ותגבח קומתו על בין עבותים, ויירה וגבהו ברוב דליותיו, ותותש בחמאה, לארץ הושלכה, ורוח הקדים הוביש פריה. התפרקו ויבשו מטה עוזה אש אכלתו. ועתה שתולה במדבר בארץ שיאה בצמאה. ותצא אש ממטה ודיה פריה אכלה ולא היה בה עוז שבת למשול קינא היא ותהי לקינה